Jedného pekného dňa som si vyšiel na prechádzku do lesa. Kráčam po lesnej cestičke, iba tak, čo noha nohu minie, bez cieľa, bez náhlenia. Slniečko svieti, vetrík iba z ľahúčka podúva. Les vonia. No paráda. A tu zrazu, keď som prišiel k lesnej polianke, čo nevidím. Uprostred polianky sa zhromaždili všetky lesné zvieratká, Varylen nie je veľký lesný snem. Veď snem sa zvoláva iba vtedy, keď lesu hrozí nejaké veľké nebezpečie, požiar alebo povodeň. No snem sa stretáva aj vtedy, keď nastanú strašné suchá a všetko živé sužuje smrteľný smet. Ale o ničom podobnom som nič nevedel, čo ako som si lámal hlavu. No prosím, lesu niečo hrozné hrozne hrozí a ja sa to dozvedám posledný. A prečo ma vlastne nikto na lesný snem nepozval? Veď by som sa mohol aj uraziť. Čo mohol? Ja by som sa mal uraziť. Čo mal? Ja sa vlastne musím uraziť. Čo som ja? Nikto? Ja som preca ješ? Obyvateľ tohto lesa tiež. Dobre? Dobre, nepozvali ste ma. Urážam sa a odchádzam. Odchádzam. Ale ako sa zdá, nikto si to nevšíma Keď len tak odídem, nikto ani nezbadá, že som sa urazil A okrem toho by som rád vedel, o čo tu ide Tak teda, radšej zistím, čo sa to tu deje A len čo to zistím, urazím sa a odídem Nie, nie, to v žiadnom prípade Ak ustúpime čo len raz, je navždy koniec Lenže keď teraz neposluchneme, je nám beda všetkým, ako sme tu Ja nehovorím ani tak, ani tak Ale pamätajte si, že na moje slova dvojde Naozaj si myslíte, že sa naozaj nedá inak? Už nám nikto nepomôže Je koniec, je koniec hm. Treba sa zmieriť so sudom Ja pod krk aj vlastne to by nešlo. Na no keby sme predsa len... Veriť, treba veriť. Dáko už len bude. A keby aj inak nebolo, tak dáko už predsa len bude. Ticho! Už ani slovo. Teraz hovorím ja. Zopakujem vám teda, čo som povedal, ešte raz. Ale už naposledy. Ja medveď, mrmlož. Čarbalaba. Som král lesa šírim strach veď vždy a všade kde sa zjavím každý hneď volá na poplach ja ako kráľ vydávam zákon poznamujem vám ho hneď každý deň Jeden z vás se príde a budem ho mať na obed. E, e, mám faktickú poznámku. Ten zákon neplatí, lebo ty nie si kráľ zvierat. Tak, vlk si myslí, že to nie je tak? A kto je teda kráľom zvierat? No, preca, Leo. Kto? No, preca, Leo? to vie každý. Lev! Ha, ha, Vraj, Lev! Ja vášho leva chytím za chvost a dušu z neho vytrasiem. No, to by sa videlo, keby tu bol. lenže tu nie je. A ja tu som. Takže, chce sa tu niekto o tom so mnou dohadovať? Niekto? Tak teda platí, čo som povedal. Každý deň jeden z vás príde a budem ho mať na obed. A platí aj to? Že kráľom zvierat som ja! Nož, keď je král ďaleko vládne ten, čo má najväčšiu papúľu. Len si musí vobchať zadok na trón skôr, než niekto iný. Priatelia, otváram diskusiu no, no, no. Priatelia, je nám jasné, že sa tu zjavili isté veci, ktoré nemožno len tak prehliadniť Počuj, no, chor, nezdržuj zase tými svojimi račičkami. Treba sa jednoducho dohodnúť, kto pôjde prvý e, Teda e, na ten obed Navrhujem no? a, a, a, a, a, a prečo ja? Prečo ja? Prečo my, Jelene? Len preto, že ostatných je v lese viac než nás? Hm? No keď sa to tak vezme, tak tu, v južnej časti lesa, je zasa viacej nás. Tu sme zasa väčšina my. Tak to aj treba vidieť. Keď sa niečo dáva, to nás nikto nestrká dopredu. Je len, už dostali dosť. Ale ja hovorím, že dosť je až vtedy, keď povie, že je dosť ten, čo dostáva. A keď je ešte čo dávať, dajte. Moci <sík> aj nejaké šály, čapice, rukavice alebo pálčáky. A preto navrhujem, e, nech k Medvedovi ide no, divák. No, my, živé svíňatá, sme si už tu v lese vyrili svoje korita a všeli čo sme si do nich narili. A vôbec sa nám diviakom nepáči, že by sme niekomu, niečo niekedy museli vracať. Ka každý mal rovnakú možnosť si tiež nariť. Áno. Niekto síce tvrdí, že to by musel mať prasačí ripák a vedieť riť museli by sme ho pustiť k našim koritám. Lenže to sú iba ohováračky. A keď tu Vlk začal určovať, kto má ísť, tak nech si Pekne ide sám. V lese platí väčší zákon. Tak to vždy bolo a tak to aj bude. Nijaký jeleň alebo ušmudlaný diviak nám tu nebude hovoriť, čo máme alebo nemáme v našom lese robiť. A komu sa to nepáči, nech si ide! Môže si tie svoje rečičky hovoriť, ale tam, za potokom, v našom lese, je to tak. A komu sa to nepáči, raz, dva, s ním spravíme poriadok. No, no, poriadok? Ha, aj my, Bobry, si myslíme, že poriadok urobiť treba. Poriadok musí byť, lebo keď nebude poriadok, kto na to doplatí? Ha? No kto? Zase len my, Bobry. A prečo by mali ísť ako prví bobri. Veď čo by tu bolo bez bobrov? Nič, nič. Len bobry stavajú a budujú. A mňa preto veľmi srdce bolí, že chcete, aby sme sa obetovali zasa ako prvými, my. my. chceme kontrolovať. To áno. My chceme kontrolovať a rozhodovať, kto pôjde a s čím pôjde a kedy pôjde. Ale my nepôjdeme. Tak je to... Hmm. No už hodnú chvíľu počúvam, ako sa všetci rozkrikujú A stále neviem, o čom hovoria Každý len o svojom a dokola. dookola Kmotra líška. Kmotra líška nemohla by si mi prezradiť, čo to tu vlastne trepú? Každý si melie tú svoju stokrát obohratú pesničku namiesto toho, aby sa dohodli a spoločne sa postavili proti medvedovi. Akože? No? Čo? No preca ješko! že ma to hneď nie napadlo. Ježko! Ježko? Ježko je ten, koho hľadáme. On je ten pravý. Navrhuje aby sme sa zjednotili a postavili sa medveďovi na odpor. To je ono. Nech je ješko náš hovorca a vyslanec. Áno, áno, ješko to dokáže. Keď on nie, tak už nikto. Je smelý. Uh. Vravíš, že smelý? Priateľko, on nie je len smelý. On je aj aj aj, aj, nebojácný, aj, aj odvážny. Uh. Nebojácný a odvážny, to je to isté. Čo, čo je to isté? Čo by to bolo to isté? Čo? Isté je len to, že je to tak. Áno. Sláva ah. Iškovi! Sláva! Sláva! <tripti> hrdinovi! Sláva! <tripti> <Zláva. tripti> no tak, Iško, budeš nás zastupovať, pôjdeš za nás všetkých. Myslím sa už konečne. Ehm, akože príjmam, vedne viem čo. Všetci v teba dúfajú, všetci ti veria. Áno, áno. ich, nesklaméš. No dobre, keď teda myslíte, že by som mali ja, tak, tak, tak, tak, tak teda príjmam. Ano. A je mi veľkou cťou, že ste ma poverili takou dôverou, že za vás všetkých mám, mám... A čo to vlastne mám za vás všetkých? Priatelia, Netreba sa báť, keď sa postavíme svorne a spoločne, nikto nám nemôže odolať, nikto nám nemôže rozkazovať a ani ublížiť. Ale musíme byť svorní, vytrvať plece pri pleci. Musíme vytrvať a počkať, čo Ješko vybaví. Prisľúbil tu verejne pred všetkými, že všetko vyrieši. A my, my zasa musíme veriť jemu, že všetko vyrieši. No, no, no. Musíme veriť, že to dokáže A prehovorí za nás, za všetkých Tak teda, poprajme mu spoločne a svorne veľa úspechov mm. Nemusí sa ničoho báť, veď budeme všetci s ním mm. e, Teda e, v duchu A tak som teda šiel. Nikdy v živote sa nepoučím. Veď čo ma je potom všetkom? Veď pravdu povediac, ani vlastne poriadne neviem, po čom ma to nič nie je. Viem len, že mám ísť za medveďom a dohovoriť mu, že... Dohovoriť, že... A čo mu mám vlastne povedať? Ty, bichľavé, nič. Si myslíš, že môžeš byť bezočivý? Keď ťa plasnem labou, rozpučím ťa na pagáč. Ja sa iba takto stočím do klbú a he -he, nech sa páči. Skús ma rozpučiť. Myslíš si, že sa nechám nachytať a dopichám si laby <laughs> Taký hlúpi nie som. Zdvihnem nad hlavu labami tento balvan? O teraz hovor! Som král zvierat, alebo nie som? E, Už teraz je každá rada dobrá. Keď poviem nie, rozmliaždiš ma kameňom. Keď poviem áno, zožerieš ma podľa svojho zákona. Zožrať ťa? Mm -hmm. Na to nemám ani najmenšej chuti. Mm -hmm. Si malý, pichravý a vôbec. Ale počúvaj. Ty budeš teraz môjim poslom. A ak ti je život milý, dovedieš mi sem niekoho pod zub. Inak... Rozmyjaš dým kameňom teba. Je ti to jasné? Jasné, jasné. Buď budem zradcom a niekoho sem prilákam, alebo... Kameň! Na to pamätaj. Tak a čo teraz? Čo robiť? Mám byť ten špinavec, čo niekoho priláka do medvede papule? Len aby si zachránil vlastný život? Lenže stojí život Babelca a zradcu za to, aby som ho vôbec žil. Alebo... Čo keby som... Čo, čo keby... No? Lenže čo? Vaše veličenstvo! Veličenstvo! Kde ste, veličenstvo? Uh. Ja tu ste. Doviedol som vám na obed. Veľké zviera. Veľké? Aha, veľké, naozaj veľké. Len sa bojím či nie, je pre vás až, až, až, až veľmi veľké. Veľmi veľké? <laughs> Len sem s ním. Kto je ten zber? <laughs> Ukryl sa tuto, nedaleko v studni. <laughs> v studni? Smiešne. Bojím sa o vás, bojím veľičenstvo, čo keď vás premôže. Mňa? <laughs> Na to zabudni. Kde je tá studňa? E, tu, tu, hneď za týmto krojím. Á, ah, tak tu sa ukryl. Hej, ty tam! Ty tam, ty tam, ty tam! Klasisko má poriadny. Kto si? Odpovedaj! Daj, daj, daj! Nie je tak trochu bezočivý. Hneď vraj, daj, daj! Poď von! On, on, on! Čo to vraví? Aký on? Skúste ho vylákať, Veličenstvo. Zistíte, čo je zač. Kto si ty? Hovor. Ty, hovor. Skúste sa tváriť priateľský šéf. <laughs> Hej, ty. Považuj vás za priateľa. Čera, čera, čera. Tak, ja som pre neho čera. Hej. Nič iné mi je, powiesz! Vieš, vieš, vieš! Viem, viem. Čo viem, to viem. Ale počuť to teba nechcem. Chcem, chcem, chcem. Nuž tak, čo je veľa, to je veľa. Veľa, veľa, veľa. Veľa, ale čoho? On vraj chce veľa. me. sa. Mesa, mesa, mesa. Mesa? kto dobre, rozumiem. Chceš veľa mesa, nebo daj? Daj, daj, daj. Potom mňa ho nežiadaj. Daj, daj, daj. Len daj, daj. Figu dám. Hej, ty. Tak vrav. Chceš sa so mnou dohodnúť, alebo čo chceš urobiť? Bić? bič, bič. Bič. bič? ko. Hádam len nie mňa. Ale... Kamoško. Tak ty takto na priateľa Tela, tela, tela Nie len, že sa so mnou chce byť Ešte sa mi aj posmieva Keď s tým neprestaneš Uvidíš, ako s tebou zatočím Čím, čím, čím Tak prestaneš, alebo nie? Nie, nie, nie Tak ty tak Tak, tak, tak Už toho mám dosť Idem na teba a vytrasiem ťa z kožucha. Ha, ha, ha. Už toho mám dosť. Bol som dlho trpezlivý. Idem na ňo. Teraz dostane, čo patrí. Nasleduj ma, ješ. E, stojím vždy a všade za vami, vaša jasnosť. E, ja, ale radšej hádam, cúvnem. Á, áu, kam ten ide? Veď ma apne. No nič, stúlim sa ja. Radšej len pekne do klbočka. tá. No. Tak, teraz ťa, áou, moja lava! Už je vstupný. Mm -hmm. Nož, nemal na mňa stúpať. Ja som trochu príliš pichlavý šamlík. <laughs> no, a čo teraz? Mm -hmm. Mám sa vrátiť na snem a oznámiť, že je koniec Tyranovi? Lenže pre zbabelcov je to jedno. Aj tak si vždy najdu nového vodcu, aby sa mali koho báť a mohli v jeho mene oni sami tých slabších tyranizovať. Len nech si radšej aj naďalej myslia, že ten starý tyran je stále a väčšne živý. Maješko pichliač, lebo ihly pichľavé S kožuchami vytrčajú na chrbte i na hlave Zubkám tížko, nenápadne nápadne, hneď som tu, hneď zasa tam. Všetko o tom, čo som zažil, porozprával som len vám. Len vám. Len vám.